mada hii inaletwa kwako na uongofu.com Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd mpenzi mtazamaji wa Kiislamu popote pale ulipo duniani Hal tuhibu an yujra laka al-ajr ba'da mawtika wa anta fi qabrik je unapenda kuendelea kupata thawabu baada ya kufa kwako حال يقوى عمو ndani yakaburi lako بس اعمل واحده من هذه السبعة ان لم تكن كلها اجتهد في فنيا مmoja ya mambo haya saba ikiwa يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يجرى للعبد اجرهن بعد موته وهو في قبره انا سمعت متو محمد صلى الله عليه وسلم مambo 7 يتانداليا ثوابه زك كمفيكيا Mja baada ya kufa kwake hali ya kuwa yumo ndani ya kaburi lake sikiliza sasa jambo la konza bwana mtume anasema man allama ilman mwenye kufundisha ilmu ataendelea kupata kadri ya ilmu aliyoifundisha itakaposambaa jambo la pili mtume akasema au ajra naharan Au mwenye kupasua na kuendeleza mkondo wa maji au wa mto mto ukafika mbali zaidi watu wakafaidika na maji yake jambo la tatu mtume anasema au hafarabran au mwenye kuchimba kisima au mwenye kuchimba Kisima au gharasa nkhala au mwenye kupanda mtende au mti watu wakafaidika na kivuli chake au hata matunda yake kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kutaja jambo la sita akasema au bana masjidan au mwenye kujenga msikiti na katangia jambo la sita akasema au mushafan au mwenye munyakurifisha mashaf yani amechapisha mashaf aka nunua akaweka wakfu katika madaris na katika misikiti ataendelea kula thawabu baada ya kufa kwake pindi atakapokua katika kaburi lake jambo la msio mtu akasema utaraka waladan yastaghfiru lahu baada mautihi au akaacha mtoto mwema atakaye muombea baada ya kufa kwake haya ndiyo mambo saba mpenzi mtazamaji kufundisha ilmu au kuendeleza mkondo wa maji mto au kuchimba kisima au kupanda mti au kujenga msikiti au kuchapisha na kununua na kugawa mashaf na jambo la mwisho kuwa na mtoto mwema atakaye kuombea hadithi hii ameipokea alimamu ibnu Hibban katika kitabu chake cha Al Majruhin juzu ya pili ukurasa na sita Hongereni popote pale mulipo enyi mliojaliwa kufanya mambo yote saba hayo au miongoni mwa mambo yote haya saba Wassalamu alaykum wa rahmatullahi Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com